bai, hini e, duiko autetxiek ulertu behar dute, bat karikan, badu dela bat karrikan, bat du behoita amak, ez badagelio, behoita amak horchte dela ezagupen istitu zomala, gaurregun bada aukera erreal bat, gauza baten e, egituratzeko lehen aldikot iparalde mailako instituzio baten egituratzeko ez dugu uts egin behar, eta autetxiek dute azken itza, baina autetxiek e, sentitu behar dute karrikatik ere eskaera hor dela, gizarteak eskatzen duela, e, bakotxari ardura osoz e, diokatzea eta bai ezko eritzia emaitea elduden Krimaderan. Ndaiak asu beraz bakotsiak boskatu beharko du, aldiuntan, eta martxotik maiatza arte asken boskak izanen dira, eta hor, erabakikorak erri seri. Bai, eta Euskal Herri Elkargo horrek eh, hain zuzenen ezen eskumen egunen lituzketo? Do... Aipatzen direl gaur egongo Herri Elkargoek dituzten eskumen eh, guztiak, beraz garradioak, ekonomiaren garapena hori egizioarekin batean, izkuntza politika, kultura, mugazga indikoag emanak, krestan potenziala badela gure eh, iduriko, beha bat da sumeki asiko da bizpairu kompetentziekin, nea, gero urte ez urte gehitzen ahalko diragauza batzuk, eta gaur egungo Herri Elkargoetxeak nahi bali dituzte kompetentzia batzuk geitu, hori eh, ere posiblik izan eta mm -hmm. negoziak eta fase bateri izanen da departamenduarekin, ikusteko nolako kompetentziak ekartzen aldiren e, lujaldean. Elburua dedarik e, tokiko kudeak eta segurtatzea eta egitarretik e, urbil denek uleratzeko gisan eta eraginko rago izaiteko. E, lortzen halla, bainan baterak egiten duen parioa da, gehiengo zabal batekin, eta ez uneko borreita amak kakotsu bat, gehiengo zabal batekin lortzea erakusteko irri honek galdi iten duela, ez batez, bainan gehiengo zabal batekin eh eta